Dramă în versuri de Mihail Lermontov Petersburgul anilor 1835-1836 E o seară liniștită de iarnă. Pe bulevardele largi, străjuite de clădiri masive de piatră și copaci despoziți, golesc troici, umplând văzduful de clinchetul vesel al copoțeilor. Unele dintre sănii o piața și opresc în fața unei clădiri impunătoare. La chei, în livrele cu fireturi strălucitoare, fac de la intrare, înclinându-se în fața conților, baronilor sau prinților, grăbiți să ajungă cât mai repede în fața meselor de joc. E unul dintre saloanele în care aristocrația petersburcheză își duce viața de noapte. În jurul postavului verde al unei mese, câțiva nobili pontează cu febrilitate. Printre ei, prințul Zvezdic, Caza Arin, unul dintre renumiții cartoforei Petersburgului, și bineînțeles, nelipsitul cămătar Șptic care își pândește ca un corp victimele. <fie> permiteți să puntez, Ivanovici! O sută de ruble! Foarte bine! la miza mare! Așa se și cuvine! Când ai nevoie să-ți îndrepti norocul, nu-i nimeni să mergi cu mize mici. Da, trebuie îndrăzneală. Dă-i da drumul, joacă tare. Toți deodată? Aplă dragul meu că cine nu îndrăznește, niciun noroc nu are. Prudență prințului. Babanc! E greu dacă te-ai Fii mai precaut? De sfaturi ne- am nevoie. Ați pierdut nu da, cel puțin nu voi să încasez. Puțin ne rugăm până când să te, hai. Cei Am câștigat cu 500 și o anoare. Și chiar dacă iaș pune la vânzare, nu tocmai lumea te ar cu venis ei. Sunt clasă. și tinereru, cu nu s-a pe gânduri, prințule De ce? N-ai bani Eu oricând să te împrumut Sunt gata to bânda-i mică Și te aștept cu plata dacă e nevoie chiar și câțiva ani Ești prea amabil, Dar nu am nevoie Nu scapi Tot eu am să te ajut <coughs> Dar pe cineva ar veni în persoană. Pe aici, ar n-ai mai dat de loc. <laughs> te-ai boierit. de când te-ai însurat, acum ești bogat, cu cine îți pasă de vechii tăi amici. E adevărat. N-am mai fost pe aici de mult. Ești ocupat cu grevul? Nu. Mai mult cu dragostea da, da, da, am înțeles să scoți coți vasta lume Nu prea des Joci, poate? Nu, de joc m-am lecuit Dar ce schimbări pe aici, pe la fapt? Unde mă-ntorc văd numai mutre noi De pildă Cine-i domnul acela spilcuit? Ah, șpriși! Ah. Ce întâmplare minunată! Adam Petrovici! ați ah. îl prezint dată. Ah. Amicul meu arbenim. Oh, vă cunosc! Ah, da? Nu-mi amintesc. Cu ce prilej anume? Despre domnia voastră vorbește multă lume. Mm. Vă știu din auzite. Și... Marea mea dorință a fost de a face cunoștință cu dumneavoastră. Din nefericire, pot același lucru să vă spun. Sper totuși că ne vom revedea. Ce și ciudată. Mulți oameni am văzut în viața mea, dar unul ca acesta niciodată. Ce zâmbet de perfectă pușlama, ce ochi sticloși cu să de ac. O vietate care nu e nici om, nici drag. Dar bine, frate, niciun rost nu are să judeci totul bănfățișat. Chiar drag de-ar fi, dar știu că e de folos. Numai o vorbă spune și-ți dăm împrumut cât vrei. Ah. Vorbește toate limbile, se bagă în toate. Îl cunoaște o lume întreagă, La rândul lui cunoaște fel de fel de oameni. Pretutin de dai de el. Cu un cuvânt, acest năstruș nechins îți va plăcea și ție, sunt convins. Portretul, Portretul este într-adevăr frumos. păcă da? e modelul urăcios. Da, mă Ar Arbeni, da, da. E, e prințul Jez, Interesant Ce faci pe aici, prințule? E întâia oară când vii Același lucru vreau să te întreb și eu ah, Înțeleg Să-mi răspunzi acum, ați e cam greu Dar o să-ți fie calea mai ușoară Atunci când ai să auzi răspunsul meu Venam mereu pe aici o Și am putut adesea să văd în acest loc Cum se învârtește roata vicleanului noroc Cum urcă în slăv pe unii Și tot așa dorbește pe alții Îi scoboară și îi zdrobește Câți tineri plini de mari nădejdi Dar vieții de ei, nepricepuți în arta vieții S-au prăpădit în fața mea Și iată că vă disprava asta încă o dată da, am pierdut. Acum, să te neci ce altceva mai poate să-ți rămână. Oh, sunt disperat. Îți stau la îndemână doar două căi. Să nu mai joci în veci. Poli, împotrivă, chiar acum, pe loc, să te așezi din nou la joc, să joci ca să câștigi. Acesta-i țelul. Prin o voință tare, ca o țelul, să-ți pe inimă cu un să nu mai ai prieteni, nici rude, nici onoare. Când dai de un partener Prea norocos sau prea dibaci Înfruntă-l fără teamă Sfârșitul Poate fi și rușinos Să te aștepți la asta Dar să nu iei în seamă Când ți se spune în față Că ești un ticalos Mă tot întreb ce aș putea face Faci cum îți place De data asta poate am noroc Nu cred deloc Noroc Nu se găsește pe aici ce sfat îmi dai? Sfatul da, îmi dau. Voi face o încercare. Stai! Cum să joc eu în locul tău, tale. Ești tânăr, cum am fost și eu cândva, și eu, de norocului trăcoale, semneț și mândru, ca și dumneata. ne priceput în sfor și în stratageme. Și, dacă vreun prieten m-ar fi oprit la vreme, atunci dă mâna. spune noroc să -mi meargă bine. Și acum stai deoparte și lasă-mă pe mine. Îngăduiți -mi să mă așez și eu. Să văd acum e soarta prientă. N-a mai putut să rabde și vechiul lui a pus din nou pe dânsul stăpânire. Arbenin, vezi, joacă tare și le arată ce înseamnă un jucător de altă Vă rog să țineți bani ca să-mi dar noi suntem musafirii. Nu-mi prea place afuristitul ăsta. Nici lui, nici glasul. Să v seama bine tot ce faci. Dar mi-e teamă că o să-mi S-au strâns buluc? Deoase se afortună. Da, sprij, îi bagă-ne pe o lună. Se vede că-i un maestro. A fost. Și acum nu e, Acum ai e înșurat. Om la locul lui, mungat. Mm -hmm. Pe din afară zici că-i miel. Pe din a unul într -un, -a, tot vechiul loc rămâne. Ardeni um. în această altumitare întoarce cartea de minune. E meșter mare. Dacă se orică tot așa, să știi că ajunge în curând suta de mii. Gata! Ia banii, prințe Pentru dumneata i-am câștigat Sunt, cred, mai mulți Decât mai adinea ori ai pierdut Niciodată Niciodată n-am să uit Îmi voi aduce aminte de dumneata mereu Cum... Cum ai scăpat de la piere și. și viața mi-ai salvat și viața, dar și banii. La drept vorbind, e greu să spui ce e mai demn de prețuire, paralele sau viața? Ai făcut un mare sacrificiu pentru mine. Nu, te știi. Recunoștința mea nu-ți place. Parcă te-ai ferit de ea. Nu poți o sufă. Ca să vorbim curat, eu nimănui nu sunt îndatorat. Și dacă am făcut cuiva vreun bine. L-am făcut ca să mă ajut pe mine și mie să-mi aduc folos lui Dar să vorbim și de altceva Eu zic să mergem, să ne mai distrăm un pic Da. Suntem acum în carnaval La Engelhard e sigur bal mascat Ce zici, ne ducem? Da, de aparat. și chiar mă bucur Hai la bal E lume mult acolo mai bine Mulțimea e cea mai bună odihnă pentru mine Vind și femei frumoase de minune Se spune că ar veni chiar și... Se spune, sub mască, toate sunt după un calup O mască nu are suflet, nici rang, ci numai trup Cine-ai mascat și-ascunde adevărata față Dar, în schimb, își dă mai bine simțirile pe față My anger heart. Valete luxoase, fracuri, cupe de cristal din care se revarsă șampania Dar și aici, printre măștile care acopăr grimasele dezmațului Zadarnic caut Arbenin o evadare Ah, prințe, te căutam! Cum vă simțiți? O aș vrea, aici nu pot petrece E starpă-nchipuirea și inima mi-e rece. Mulțimea asta n are niciun haz cu ea, nu mi-a fost nicio legătură. Prințelor, ai găsit vreo aventură? Dânceast, tot umblu și tot caut, dar micăutarea în zadar. Măști proaste ah, pe Nu-i proastă nicio mască atunci când tace. Iar când începe să vorbească, poți crede despre dânsa tot ce-ți place. Poți să atribui chipul, râsul și privirea pe care ți-l oferă închipuirea. <laughs> Te părăsesc pentru o clipă să potolesc setea cu o cupă de șampanie Între timp îți doresc succes Te cunosc Și chiar destul de bine pe cât se vede mască Știu și ce gândești o, Atunci, doamna mea, să știi că ești mai fericită decât mine Ce gură minunat dacă-ți plac, cu atât mai rău? Mai rău? Și pentru cine? Rău o să-i meargă unuia din noi Nu prea înțeleg Dar nu voi da înapoi în fața unor astfel de triste profeții Deși nu-mi place să dezleg enigme Cam bănuiesc cine ai putea să fii Atunci, desigur, bănuiești și cum se va încheia ce spunem noi acum? Da, stăm de vorbă cât mai stăm Pe urmă ne despărțim și ne vedem de drum Adevărat? Sau nu e lucru greu? La stânga tu, la dreapta eu Dar dacă îți voi spune Că am venit aici cu un singur scop Să te întâlnesc Și dacă am să-ți mai spun Că niciun ceas n-are să treacă Și ai să pe veci de vechi iubire Iar când ca o fantomă Ce-n aer se destram Am să dispar Fără să afli cum mă cheamă Îți vei jertfi și viața cu plăcere Numai să auzi că-ți spun La rirete că ești? Atată doar că-ți cheltuiești cuvintele în zadar. Ai spus că mă cunoști. Știi cine sunt? Un om lipsit de orice ce avânt. Rău, egoist și slab din fire. Sufletul tău e oglinda credincioasă a luminoastre, care se scaldă în strălucire, dar care e falsă în fond și găunoasă. Ai vrea o viață plină și bogată, mm. să te înalți deodată pe cel mai falnic pisc. Dar focul pasiunii îți displace, Disprețuiești pe răi și pe mișei Totuși te lași mânat și dus de ei Oh, Te cunosc Sunt foarte măguriți? În viața ta mult rău ai săvârșit Dar poate că fără voie Se poate, cine știe Cred însă că o femeie ar face o nebunie cumplită dacă te-ar iubi Dar eu nu caut dragoste Ți-ar fi și greu nu te pricep să cauți Aș zice mai curând că am obosit tot căutând Dar dacă ea în fața ta deodată ar apărea spunându-ți, ești al meu Nepăsător, ai fi mereu? Ia? Care e ea? Ah, desigur, femeia ideală Nu, o femeie numai Să iasă la Ivera, atunci o și eu E adevărat ce spui? Te-ai gândit bine? Ea nu vrea declarații nici suspine, nici vorbe pătimașe și fierbinți N-așteaptă lacrimi și nici rugăminți Dar trebuie să juri că niciodată n-ai să încerci să afli cine ea Că vei lăsa în veci nedeslegat această taină cu Jur pe onoarea mea Și ca să-mi fac mai trainic jurământul, mi-au de martori cerul și pământul Atunci așa să fie Dar de acum între noi doi s-ai sprăvit cu glumă Te vorbe fără rost. Nu le pot trece sub tăcere. O are satisfacție cere. Știi cine sunt? Știu cine ai fost. Atunci, dă mască jos numai decât. Ce faci și umat. De ce mi-aș da-o? Chiar și fără mască nu mă cunoști. Nu-i nimeni aici să mă cunoască. La fel și eu acum te vădând ea. Nu cred, fiindcă prea te tem de mine. Dar ce să mă mai super? Ești lași din tale afară. Supegește-i cât mai degrabă. Bine. Atât îți spun, că noaptea asta neapărat te va lovi înăpasta. Cum? Stai, stai cu cine? Oh, S-a dus. Cine o fioare? Ce prevestire? Oh, sperietoare. E vreun dușman, dar meu, din cei mișei. Oh, mulți. Pe tot ce spune, nu pun niciun temei. <laughs> Dar, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, frenezia balului continuă. Turburat de cele petrecute, Arbenin se îndreaptă din nou spre barul din camera alăturată. Dar pe prințul Zvezdici S-ar părea că urmărește o mască Gingașă făptură se strecoară prin mulțime Apoi obosită se prăbușește într-un fotoliu Varsul a fost atât de amețitor Abia mai pot să suflu Tot timpul prințul după mine Voia să-mi smulgă masca Aici ar fi fost ce bine că nu m-a cunoscut! Ah. Și cine ar putea crede că o femeie care de toți e socotită drept cea mai vrednică și mai cinstită și care nici cu gândul n-ar îndrăsni aceasta se repede și se aruncă în brațe implorându să-i dăruiasc un ceas de fericire, nu dragoste cerându-i, ci doar compătimire și spune fără înconjur sunt tata. Nu... Ai în asta în veci nu va afla. Nu, nu. Vrea numai decât o amintire. ce deci, să-i dau inelul. Oh, ar fi un risc prea mare. Uite, o brațare pierdută. Oh, e frumoasă. E mai stropit cu aur. E ce întâmplare. O, Doamne, ce întâmplare norocoază! Îi dau prățara găsită și după aceea n-are decât să-mi afli urma cu ajutorul ei. uite Dintr-o sută de femei așa-i Gata! Mai fugi acum de mine? Dar eu nu fug de dumneata. Ce vrei? Vreau să te văd. Mă vezi destul de bine, doar sunt în fața dumneata. Îmi las această zeflemeară răutăcioasă. Vrei să glumești, însă nu glumesc. Și dacă chipul tău, dumnezeiesc, nu vrei să ți-l dezvălui Jos voi da perfida mască de pe fața ta Ce greu de mulțumit sunt și bărbații Nu ții destul că te iubesc Ai vrea ca în ciuda bunei mele reputații Drept jerfă să-ți aduc onoarea mea Adio pe veciere O clipă doar mai stai Nu-mi lași nimic de răt amintire? n un pic de miră față de un om ieșit din fire? Ba da Poftim îmbrățara, soaică ca vintir. S-a dus să ies din minte Nu alta Curată nebunie Arbeni Te-aștepta M-am folosit de sfatul bucur, Mi-a ieșit norocul în cale când nici nu mă așteptam Norocul vine întotdeauna Pe neașteptat Când tocmai îl prinsesem crezând că mi am sprevit cu treburi de acestea încurcate deodată Aici puteți-a <laughs> Totuși Iată ceva care mi-arată că glumă nu-i, deși întâia scena piesei cam comic se sfârșe. Cred însă că începutul e serios. Să văd și o brățară. A, ah, frumoasă. Ce curios. Am mai văzut-o, par. Sau una chiar la fel. E cu putință, oare? Nu. Sigur că mă înșel." Voi da de fie ea oriunde. Și în fundul mării, dacă s ascunde, Drept călăuză, voi avea brățara." Știi ce? Pânsă cu trăieri toată țara, eu zic să încep să o cauți mai pe-aproape." Eu o să te las, prințe. Sunt obosit și îți doresc succes în continuare." Unșa cum unnă uză. că apro de asta Ne a apărat de valovvina pasta.-a apărat de vaofin pasta. Mă întreb mereu. Și n-ar putea să fie. Var Nu cred. pream cum aște bine. S-a doamna? Nu. A spus când vine la miezul nopții. E trecut de două. Doar nu fi stând acolo până la ziua. Nu știu. Să fie cu putință. Bun. Lasă lumânarea pe masă, poți să pleci. Te strig eu dacă va mai fi nevoie. Vremuri Mă așteptau cu nerăbdare nevestele altora Dar ce schimbare De atunci până în clipa asta Acum eu aștept Mi-aștept nevasta Nina Bine sfârșit că te-ai întors De mult se cuvenea să fii acasă, Nina E așa târziu? de aștept? Serios? O, oh, ce drăguț din partea ta Nu-ți pasă, desigur, ce ți-ai spus Lasă-mă aștepte că are timp <laughs> Ce învinuiri nedrepte Așa ești tu, nemulțumit mereu Ce vrei, îmi place viața tihnită și domoală Și de altfel, gelozia e un lucru caragios din calea afară Da, fără îndoială. Te superi mm. de ce? ar fi Te-ai întristat. Hmm. Atâta doar că am văzut acum că nu sunt drag. Mina. Oh, ce Vezi tu, pe noi ne leagă aceeași soartă. Poate din eroare. Hmm. Să judecăm aceasta, noi nu suntem în stare. Tu ești în floarea tinereții și tânără la suflet, așa cum ești la față te-ai uit cu totul mie și mă iubești. Cred asta cu tărie, dar fără să-ți dai seama bine ce fel de dragoste ai pentru mine. La mine se ia fel de iubire. Eu am trăit adânc și felurit și multe am văzut și am înțeles. Adeseori în viață am iubit și am murât și mai ades, dar mai cu seamă am suferit trecurani, curanii cheltuiți zadarnic Cu câtă silă și dezgust amarnic Mi-aduc aminte când stau așa lipite de pieptul tău De tinerețea mea fără minte În vicii petrecută și în rău O știu, da știu Nemernicul de mine Că nu te-am prețuit așa cum se cuvine Dar de pe sufletul mi uscată uscata coaja nepăsării triste s-a desprins și în fața mea scăpată de ticăloasa mreajă O lume minunată deodată s-a întins Și-am simțit cum binele alungă din mine răul Ca pe o noapte lungă Și totuși, câteodată un duh de învrăjbire mă aruncă în vechea aprigă vâltoare Ștergând răutăcios din amintire Și minunata ta privire Și vocea ta fermecătoare Și atunci o luptă în mine se încinge și gândurile bune tac Și sunt închis și paspro și posac Mi-e frică dacă te atinge să nu te plângăresc Mă tem să nu auzi ce demon în inima mea gem Dar tu, cu gândul tău copilăresc, te superi Și îți închipui că nu te mai iubesc Ce om ciudat ești tu când stau și ascult strălucitorul vorbelor tumult cu care sucrăvești iubirea ta Când văd cum prinza te învierbând acum, gândul îți scripește în privire Atunci cred totul fără împotrivire și totuși Adesea, Adesea? Câte-o tata cuprinsești iarăși de nemulțumire O, oh, nu! Mă copleșește o mare fericire tot ce-am rostit. Sunt clevetiri de șarte. Sunt fericiți când sunt departe de oameni invidioși și răi când stau aici cu tine, privind noții tăi." Ce ai? Ești palid. Tremuri. Privirea ta e bizară." Nu. N-am nimic." Dar unde ți-e cealaltă brățară? Cealaltă? Am pierdut-o. Ah. Ah. Alie, pierdut-o? Da. De ce te miri atâta? <laughs> Dar nu-i un cap de țară. E lipsă ce se poate îndrepta. Vreo 25 de ruble de-o costa. S-o fi pierdut... Ce crudă bănuială, îmi stăruie, oh. mereu în un gând. Nu înțeleg nimic din tot ce spui. Cred că am scăpat o trăsură, pune să o caute. <laughs> Nici nu o luam dacă știam că e atâtă încurcătură. Du-te și caută întrăsură și vezi, nu i o brățară, să nu vii fără ea. Eu am joc aici onoarea și fericirea mea. Dar dacă nu o găsești. Atunci, în altă parte. În altă parte? Unde e aproape sau departe? N-aș fi crezut. Acum, întâia oară, te văd atât de aplic și scârcit. <laughs> Dar ca să nu mai fi nefericit, chiar mâine am să comand altă prețare. Spune repede, am scotocit în toate părți și n a iosit? Nu. Cred și eu. Era de așteptat. Poate să fi pierdut la bal mascat La bal? Ai fost acolo? Da Poți să pleci Dar dacă avei poftă să te duci la bal mascat Putei să-mi spui și mie Te-aș fi condus cu multă curtenie Cu cine ai fost? Ce vrei să-ți spun? Întreabă pe ceilalți și-au să-ți cu foarte mare grabă tot ce am făcut la bal de a fi Și chiar mai mult decât a fost, în adevăr. Cu cine am stat de vorbă toată seara și cu -i drept amintire am dăruit brățara? <laughs> nu zău. e chiar ridicol și n-are -are niciun haz de un flac să faci atât acasă. Ridicol sunt fireștii... Fiindcă te iubesc cum nu iubește decât un om pe care în lumea asta mare nimic nu-l mai atrage afară de iubire. Tot ce-mi valurile vieții, ești tu, ființă slabă, dar vis al iubirea ta, surâsul, privirea, răsuflarea, acestea toate, acum sunt ale mele, n-aș fericirea fără ele, dar dacă sunt cumva înșelat, Oh, dacă sunt osândit să văd cu suferință că am strâns cu drag un șarpe atât timp la piept. Oh, dacă tot ce spun acum e drept și în ciuda mângâierii diavolești cu care mă adormi atât de bine, în lipsa mea cu altul te întâlnești și îți bați cu nepăsare joc de mie atunci. Ascultă, Nina, mi-e sufletul fierbinte ca lava înainte de a se topi. E tare ca stânca. Și te-asigur că nu e o desfătare și o voi aprinsă al lavei să-ți iasă înainte. Și dacă va fi astfel, să nu aștepți iertare. Iar pentru răzbunare nevoie n-am de lege. Pedeapsa cea mai crudă chiar eu o voi alege. Și fără înduioșare și fără a pregeta, Voi sfârma în și viața mea așa ta. Oh, nu te apropia... Ești fioros. Sunt fioros? <laughs> Sunt caragios. Hai, râzi. De ce când scopul ți-ai atins să-ți fie rușine și să trăimuri fără glas? Hei, unde-ți amantul! De ce nu-l chemi să vie el caiul mascaradei? Să-mi acum în nas. Eu nu știu cine mi-a vorbit de rău. Atâta știu, că sunt nevinovată, nemilă de necazul tău, În tot ce tu ți-închipui, o, oh, crede că nu-i nimic, nimic. Știu tot ce ai să-mi spui. Reproșurile tale mă dor, mător. mă dor. Eu te iubesc, Evgeni. Ce bine te-ai gândit. Pentru o mărturisire de amor nici nu se poate un timp mai potrivit. Ascultă-mă o clipă, te implor O Doamne, dar ce vrei? Să mă răzbun Chinuită de gânduri, Nina nu se ghisese ochii toată noaptea. Doua zi înainte de masă, ieși să se plimbe cu Sania, iar în drum se opri la baronasa Stral. Anina, Ce bine îmi pare că te văd! Treceam cu Sania și m-am gândit să mă opresc o clipă la tine, muna mânt. Să finim deșarmant, charmant, n toujours. tu Ești palidă! Hai astăzi un ai robosit. Și doar afară-i vânt și ger! Sisoki ochii roșii, a nu de lacrimi, sper! Nu, nu, am dormit cam prost. Și pot să spun acum, după plimbare, că nu mă simt mai bine. Ce doctor ai? Să-l schimb că nu e bun. Ascultă-mă pe mine. Ha, ah, prințul! <laughs> În sfârșit, te aflu acasă. Am fost și ieri. O veste destul de plicticoasă, știi? Sindrofia noastră, acel faimos picnic pe care îl plănuisem cândva, nu se mai face. Nu? și este te rog? Eu de un picnic nu fac atâta caz. O sută de picnicuri aș da pe un bal mascat. Aseară ai fost cumva la bal? Am fost. Și cum te-ai travestit? Desigur, lume multă. Sub diferite măști am dibuit chiar câteva cucoane din societatea noastră. Dar, mintări, cred că măști și travestiri vă plac grozav de mult și dumneavoastră. Vai, ce îngrozitoare clevetii. <laughs> și mai și râzi. Dar cum, prințe, se poate să crezi că o femeie cum se cade, se duce la aceste mascarade în care orice filfizon să o poate că-i dreptul lui, undo de braț o presoare cu vorbe triviale și glume jignitoare? Ba, cine știe, după Glas sub mască să mai și recunoască? Ah, nu. Chiar rușine ar trebui să-ți fie. Te rog, tăgăduiește această calomnie. Rușine, hai să zicem că mi-ar fi, dar de tăgăduit nu pot tăgădui. Vă lasă o clipă singuri. Mă întorc în dată. Azi am văzut la magazin. La care? La magazinul englezesc. Când are? din cum nu v-am zărit, mă mir? Erați atât de ocupat. Ați căutat, desigur, ceva deosebit, vreun jovaier de preț, o piesă rară. Da, am căutat, dar nu o brățară așa ca asta. Oh, e fin lucrată. Și cealaltă pe care ați avut-o la fel cu asta? Am pierdut-o. Cum? Ați pierdut-o? Chiar vorbiți serios? Desigur. Ce găsiți aici curios? Vorând de la nimic curios, firește. Și când vi s-a desprins brățara de la mână? Azi, ieri, acum trei zile, acum o săptămână? De ce doriți să știți anume când? E o chestiune care vă privește? Nu, nu, da, mi-a venit ceva în gând, ceva destul de straniu. Degeaba se ferește, E tulburată, nu se poate ascunde. Vreau să vă dau o mână de ajutor. Brățara poate fi găsită. Unde? În chip extrem de simplu și ușor, acolo unde a fost pierdută. Da, dar nu ține bine minte. Nu cumva la bal? Știu eu. Sau poate ați dat-o cuiva în dar, ca amintire. <laughs> de unde așa dată tragi dumneata această concluzie ciudată? Să dăruiesc brățara? Cui? Doar soțului. Și de ce lui? Ce numai soțul e pe lume? Nu puteai unei prietene să dai? Să zicem totuși că ai pierdut-o Dar tot așa de bine presupun că a găsit-o cineva în cale Și să-ți o da înapoi oricând de gata Și chiar așa și este Ce să-i spun acelea din partea dumitale? Cum ai de gând să-i hotărăști răsplata? Depinde Dacă însă s-ar mai putea întâmpla ca el să te iubească Să vadă în dumneata într-uchiparea unui vis dulce de iubire Pierdut în viață Viu în amintire Și dacă pentru un zâmbet Pentru un cuvânt ar fi în stare să dea tot ceea lui pe acest pământ și dacă ești femeia de pe ale cărei buze cândva se avântară cuvinte că spre fericire viitoare Și dacă neputând să te cunoască, fiindcă în clipa aceea purtai mască A auzit din gura ta cuvinte de dragoste, de care în și aduce aminte O înțelege, Ce să înțeleg? Din tot ce spui atât de-a Că ai pierdut măsura și nu mai știi ce faci Te rog să taci și bine ar fi și aș fi chiar încântată să nu mai stai de vorbă cu mine niciodată Sper că nu v-ați plictisit deloc? Adieu, mașer E vremea de plecare Pe mâine Amona, și ce rău îmi pare N-am stat nici două clipi împreună Te aștept mâine mine dimineață Hai să plătești tu asta curând și cu înzecire Voi fi fiind eu prost că te-am crezut Vei fi tăgăduindu' cu îndârjire ce-ai spus atunci Brățara noi i însă am cunoscut-o Discuția voastră, după cât se pare, a fost aprinsă Despre ce-ați vorbit? Am spus că am întâlnit-o la balmascați. Pe cine? Pe dânsa Cum, pe Nina? Da și am dovedit că era ea și era ea, știu bine Spui oamenilor, după cum văd, de la fel și obraznicii fără rușine Fac asta câteodată de necaz când au de oameni prefăcuți Cât despre Nina n-ai deloc dovezi Am o dovadă foarte bună Despre asta? Are și ea și numai înșel una la fel Oh, <laughs> Argumentul e strașnic de logic și de fin <laughs> Găsești brățări de acestea în orice magazin Prin toate magazinele am umblat brățeri la fel cu asta n-am aflat Chiar mâine am să dau Ninei un sfat și o învățătură Să nu se încreadă în oameni buni de gură Îmi dai un sfat și mie? Dumitale Să mergi stăruitor pe aceeași cale pe care a apucat-o Dar cu mai mult succes Să crezi în cinstea doamnelor mai des și să-i acorzi mai multă prețuire pentru aceste două îndemnuri cu înțeles De două ori primește mulțumire Cum poate un om cu atâta cruzime Să glumească pe socoteala cinstei unui femei? Și mie mi-ar fi zvârlit în fața aceea și în familie Dacă făceam greșeala nebunească să mă avânt în vreo destăinuire Adio, prințe nu tocmai eu am să te smulg din rătăcire Un lucru nu mai mi se pare ciudat și neînțeles Prin ce întâmplare brățara Ninei am găsit-o eu Enigma nu e totuși prea greu de deslegat Înseamnă că și Nina a fost la bal mascat Ar fi zadarnic să mă ascund de mine Da, îl iubesc, deși nu văd prea bine de ce De, plic de seală de necaz, sau poate de ce nu? Din gelozie, atâta știu, că în focul iubirii ard de vie și viața fără n-are niciun has. Parcă-i aud pe unii cum chicotesc nătâng, pe alții prefăcându-se că-mi plâng de milă. Totuși, trebuie să scap neapărat de această grea rușine. Chiar dacă pentru a mă salva pe mine voi arunca o alteia pe cap. Fiind silită să plătesc apoi greșala mea cea nouă Cu griji și chinuri noi Roste geloziei și hotărât să se răzbune pe zvestici Arbenin dădu buzna în casa prințului Era spre seară, Dar prințul nu se trezise încă din somnul său de după amiază Acasă-i prințul Nu, minți E aici și doarme liniștit auzi cum răsuflă. În curând nu va mai răsufla. Ce-a furisit? Aude tot. Mi-a poruncit cu cea mai mare strășnicie să lasă doarmă. Lasă-l. Nici prin gând nu-mi trece să-i stric somnul. În curând va adormi pe veșnicie. Aștept până se trezește. Doar ce am mai spus. Du-te la treburile tale. Prilejul mai bun... E greu de presupus. Acum, niciodată, și fără șovăire în tipul cel mai simplu, mai firesc, am să aduc la îndeplinire tot ce mi-am pus în gând să îndeplinesc." La ce visează oare? E cea din urmă oară când mai visează?" Nu pot." N-am nici voință, nici putere să săvârșesc ce inima mea cere. Nu pot. Pe mine însumi m-am trădat. început să tremur. Ce ciudat. E întâi oară în viață când mi se întâmplă așa. Ah, ce josnică schimbare! Nici să iubești, n-ai fost în stare. Și nici să te răzbuni când te-au lovit. Prea sus te-ai avântat. Acum va trebui să dibuiești alt drum, mai sigur și cu mai puțină trudă. Un plan aș început să încolțească în pieptul meu, procotitor de ciudă. Îl las pe Ipohimen să trăiască. Asasinatul nu mai e la modă și ucigașii sunt executați. Schimbare, deci schimbare de metodă. Trăiesc doar printre oameni cultivați. Azi, aurul și vorba care strânesc gălceava Înlocuiesc pumnalul și otrava se să las, totuși, un bilet. Să-și vrea să că am fost pe aici. Dar ce văd? O femeie. Vălul o acoperă în întregime. Cine ar putea să fie o ară, dacă e ea? Totul e pierdut. De ce e pierdut? Dandru. Iată un strigăt ce nu e prefăcut al unei fir pe care o sperie scandalul. Taci! Nu mai spune o vorbă. de la o parte voalul acum când suntem singuri. Complită întâmplare. M-am înșelat. N-am vrut să intru -aia. Te-ai se poate, dar mie mi se pare că nu în privința locului, cum zici, ci în privința vremii Pentru Dumnezeu nu te cunosc, dă Această turburare a pare cam ciudată Acum adorme zvezi, zici, însă nu va dormi mereu și s-ar putea să se trezească dată. Așa că, scoate voalul, vreau să te văd la față, știu tot, dar țin ca lucrul să fie dovedit Nu lasă-mi, vălule o, doamne, bine că mi-ai îngăduit să mă înșel și eu odată în viață. Vai, ce-am făcut? Acum să ai spravit. Nu are rost să te mâhnești. E drept într-o asemenea împrejurare, nu e plăcut, ca în loc de îmbrățișare să te trezești că unul îți pune mâna în piept. N-ai nicio grijă, plecândată. Mai spune doar atâta. Ce forță fermecată! Te-a duplecat să te supui orbești acestui om și te-a vrăjit deodată. Vii singură în casa acestui om, pe care simțire nu te bizui deloc să-i te dărui. Și tot așa și alte, la fel, oricând, i-a tot fericire, viață și iubire pentru o privire zvârlită-ntreacăt, pentru un cuvânt rostit alene și cu nepăsare. Și toate acestea, oare de ce? Ne-i ce sunt că pun asemenea întrebare! Și totuși aminta mea mereu, mereu îmi sună. De ce, de ce? Cine ar putea să-mi spună? Am înțeles ce spuneți. Și știu că ați aflat. Ați înțeles? Cum? Cine v-a spus? Și ce am? nu Vă implor să nu luați în nume de rău. Vă cer iertare de tot ce s-a întâmplat. De toate spinovată numai eu. Ah. ta, ai fost mijlocitoarea și ai povățuit pe amândoi. De mult te ocup cu treburi de acest stoi? Ești crud. Da, e un ajutor pe care îl dai în chip cinstit și nu din interes. Frumoasă meserie ți-ai ales să mergi pe calea asta înainte și vei ajunge sigur la renume. Acum te las în pace, dar ține bine minte să te ferești din domnul meu. Mi-ai tot ce-am avut mai bun pe lume, de aceea te voi urmări mereu. Voi zbuti să te găsesc oriunde și nicăieri n să te poți ascunde. Și dacă ne vom întâlni vreodată atunci, oh, aș putea să te ucid. Și totuși nu. Nu! Moartea e o răsplată cu care vreau pe altă femeie să o cinstez. O clipă, stai! Nu-i vinovată ea! A fost o șelăciune, E mai vina mea! Vrățare-l eu! Vai, Am plecat. Și acum, ce să mă fac? Să-i spun E îngrozitor Și totuși nu găsesc alt drum Da Trebuie să-i vin în ajutor Voi trece peste orice umilire și am să-i destăi tot Numai decât întreaga mea nelegiuire Cine e acolo? Am auzit un glas nu e să dorm și eu măcar un șas. Oh, ce surpriză Și ce bine îmi pare frumoasa mea barană Că ai venit de ce deodată această tulburare? Te miri? E fericire atât de mare. Mărturisesc că nu m-am așteptat. O, oh, nu te înșeli. Eu n-am venit să-ți cer iubire, ci să îndrept cât mai e vreme tot ce am stricat cândva. Și dacă eu pe mine nu m-am putut salva să scap măcar pe altul de la moarte. Ce vrei să spui? O clipă și ai să afli tot. Vreau să te scap de un mare pericol ce te așteaptă. Mă întreb de ce eu singură mă îndemn spre această milostivă faptă când știu că de o jertfă ca asta nu ești demnă. Și acum ascultă, am aflat că ieri ai scris soții lui Arbenin, știe de asta toată lumea, nebunie din care poți să iasă cumplite neplăceri. Acum lumea a început să spună că ea e îndrăgostită de dumneata. Soțul a aflat din blestemat aceea de scrisoare, a fost chiar din aur aici, vrea să te omoare. E un om cumplit și în dragoste și în ură și gata pentru orice aventură E învechit în rele, nimic nu-i ia seamă Și dumneata ești tânăr De deci ce e atâta teamă? Arbenine din buna societate și prea deștept Să un scandal în jurul acestei chestii delicate Și unei farse fără însemnătate Să-i dea deodată un sângeros final Iar dacă-i supărat, să fie oh. Nu văd în asta nicio grozevie, Luăm câte o pereche de pistoale Și numărăm 32 de pași Și toate astea numai din vina mea A mea din vina dumii V-ați înșelat cu toții și ați luat drept bună o falsă închipuire. Știi? Femeia mascată de la bal din seara aceea sunt eu. Dumneata! A fost o rătăcire a mea. O nebunie de care îmi pare rău pe veșnicie. Brățara am găsit-o pe jos atunci la bal și eu ți-am dăruit-o. Deci dă-i-o înapoi. O întâmplare și un gând fatal. Promitem că rămâne între noi această taină. Și acum plec. Rămâi cu bine. Nu crezi că ne mai întâlnim vreodată. Nu știu ce să mai cred. Un lucru e clar că sunt naiv ca un școlar și lasă-mi scape fără împotrivire un rar prilej de fericire. Dar asta ce-o mai fi? O scrisoare de la Arbenin. La ce îmi scriu are? Iubite prinț, vin seara la en Va fi multă lume și vom petrece de minune. N-am vrut să te trezesc, fiindcă ai fi fost somnoros toată seara. Te aștept neapărat, cu bine, al tău devotat Evgenie Arbenin. Să afli vreo sfidare. Un astfel de cuvinte înseamnă să nu fi întreg la minte. Și unde oare se mai pomenește să chem pe cineva, prietenește la sindrofie, să petreci cu el și să-l provoci pe urmă la duel? <laughs> Azi am făcut -o, o vizită Dar știu și, cum vedeți, m-am și grăbit să... M-am întâlnit în ușă la ieșire cu o persoană Tocmai venea la dumneata era cu prinsa de nedumerire și foarte torburată. Știi cinei? Cred că da. Ah, prințule, degeaba te ferești. Acum am văzut eu cine ești. Ești un seducător primești dios. Eu, drept să spun, dacă aș vedea că-ți place nevastă mea, n-aș mai trăi în pace. Da, da. da. Să înceapă jocurile, domnilor! 50 de ruble! Bun 50 eu! Până se încinge jocul, aș vrea să vă istorisesc o snoavă pe care am auzit-o în tinerețea mea. E o foarte mai spravă. Vreau să vă povestesc neapărat! Spune! Spune! Carte. De vremuri Un boier, om însurat ah, Ai câștigat cazare Cum zic, om însurat Atât de mult își prețuia nevasta Și avea un încredere atât de mare încât nu mai păza Povestea asta îți place, prințule, grozav de tare Tot ascultându o ai jucat greșit Destinul, ca om cununare, dăduse și un prieten acestui fericit era un om pe care îl scăpase din niște împrejurări nenorocoase. Părea un iz de treabă și cinstit. Și viața curselină. Până într-o bună zi, când soțul din visare se trezi, descoperind că bunul prieten, trept răsplata binefacerii de altă dată, se pregătea să-și stingă datoria demenindui frumușel soția. <laughs> și ce-a făcut bărbatul? Oh. <laughs> Joci, prințule! De parcă acum ai pune mâna pe o carte, a dată. Mă întreb ce ai mai făcut ca spun spunem dată. S-a folosit de primul prilej ca să-i intoarcă amicului jignirea și scurt la Cum Ce ai fi făcut în locul lui? La fel, dar între și e de bănuit că a urmat oh. pe urmă un duel, desigur, cu pistolul Nu! Cu spada? Nu, nu! nu? E atunci se vede că s-au îmbunat și au curmat cu o blândă îmbrățișare Oh, nu! Dar bine, atunci cum au rămas? Cum, foarte simplu, soțul răzbunat și amicul cu rușină pe obraz <laughs> Sfârșitul acesta nicio mai mânare. De ce? Există oare în vreun caz vreo lege despre ură și despre răzbunare? Ah, ai câștigat! Ai câștigat! Ah. Stai! De unde-i cartea asta? Nu avei Cum nu aveam? de ce seama ce vorbești! Ah, nu! S-ai sprăvit! Văd cine ești! Un chicălos și un măsluitor! Eu? Cum? Eu... Voi spune tuturor să știe fiecare că simpla întâlnire cu dumneata e o crânce jignire ce e asta? Tot ce se întâmplă aici o nebunie. Nici printre voi un singur om lucid? Toți împotriva mea? Eu e în familia dubitale. Am să te ucid! Și asta poți să o faci. Și chiar ți-aș da un sfat. Grăbește-te, nu aștepta, o mă în toată graba. Te pomenești că peste un ceas... Din vigilia asta nimic n-a mai rămas și atunci te-ai lăudat degeaba. Onoarea mea, onoarea, redă-mi acest cuvânt și mă închin căzându-ți la picioare. În dumneata nimic nu-i sfânt. Ești om sau demon? Nostimă întrebare. Un jucător de cărți. Onoarea mea! Sânţi. Onoarea mea! O chemi și strici zadarnic după ea. S-a dus și pe vecie nu mai vine. În ochii tuturor vei fi căunciumați Și-ți vor întoarce spatele cu toții Prietenii de tine treptat se vor desprinde Cum de pe ramul putred cad frunzele în vânt Vei trece printre oameni cu ochii în pământ Și tăi de focul rușinii să-l aprinde Mereu o să te apeste cum plicata rușine Așa cum remușcarea apasă și alungă pe un criminal Și acum rămâi cu bine și îți doresc o viață cât mai lungă Ceeași seară, într-un salon de pal al înaltei societăți petersburgheze Știți, prințul Zvezdice a pierdut la joc. A câștigat. Se vede însă treaba că fi jucat cam măsluit, fiindcă cineva l-a păimuit. Ce nevea. De astăzi înainte mă fac că nu recunosc. Și o la fel. Nu eu fiind în priminte să vină astăzi seara. Chiar nemaipoternit ar fi. Oh. Uitați-vă că și venit. Să nu o luăm seamă. Da, da, da, da, da, da. Cine lui Arbenin. E singură. Prilejul e tocmai bun. Câteva vorbe nu mai vreau să-ți spun. Vreau să mă a neapărat. Chiar trebuie. Dar ce s-a întâmplat? Și de ce trebuie să te ascult? E fericirea dumii în joc. Și te interesează atât de mult? Ce straniu îmi pare. Nu înțeleg deloc motivele acestui interes. Dar pare straniu. Asta mai ales fiindcă dumneata ești vinovată de prăbușirea mea Și totuși, iată când văd că mari primești din preajmă sau s-a uivit Mimile, uiți jignirea de altădată și îți spun Că mâna care m-a lovit te va ucide Nu din răzbunare, spun asta, răzbunarea e o armă înjositoare Atâta nu mai vreau Să-ți dau de știre că te ameninți o nenorocire pe care o pune pe ascuns la cale În clipa asta, soțul dumitare Acum nu poți să-l pedepsesc, e drept dar va veni când va și rândul meu Și atunci îl voi înfrânge pe Ticălos Aștept Poftim, brățara ți cum înapoiez Acum n-am de ce să o mai păstrez Nu vreau nici să mă întreb Măcar dacă ești sincer în ce spui Sau minți Te porți ca un și minți Și să mă supăr ar fi în zadar Adio, pe vecie Și încă o dată spun să te păzești Din tunul acestui rămas bun văd că te duci departe În Caucaz -a -a aici e zibil și stăm îngheciți no, <laughs> poți <laughs> Aici, cum am putut să nu pricep, cum, toți știu de multă vreme, eu aflu abia acum, sunt pus la rând cu proștii și mufluzii, mă întâmpină cu un zâmbet de mile oricins, cu usturătoarea luzii și toți mă cred bicisnic și învins, nu, moartea ai deslegarea cea mai bună, și ca sunt mi făptuiesc îndată, voi regăsi voința dârză de, de altă dată. Să plec de aici. Îi văd venind. Veniți aici să ne mai odihnim puțin. Nastasia Pavlovna ne va cânta. Romanții mei nu prea cunosc. Iar cele vechi trebuie să spun, m-am săturat de ele. Da, cântă de ceva Hai, cântă noi, Doar ești atât de delicată încât N-ai să te lași prea mult rugată <laughs> Cânt Dar să știți ca dumneavoastră, Edina Era mult mai cu minte de asemenea plăceri Să vă lipsiți <laughs> Dacă am să văd cândva evită O lacrimă pe obrazul tău și să te nefericită Cu altul n-o Chin, ascuns robește simțirea ta rozând mereu, mă bucur, el nu te iubește, cum te Sunt fericiri întâmplătoare În ochii tăi lumina ce Amarnic inima mă doare Și ce de ce te oprești? Urmează. Nu mai țin bine minte sfârșitul. Pot să-ți-l aduc aminte. Vrei? De ce? Nu lasă. Nu mi-e bine, iată de cald. Aș vrea o înghețată. Vrei să-mi aduci Evgenii? Îndată, Nina. o moarte în ajutorul meu O trava Să nu mă vadă nimeni când o torn Poftim Evgeni, M-a prins deodată Tristețea și urâtul am parcă presimțirii că mi se întâmplă o inorociri. În presimțirii? și eu cred că de o dată. Toftim înghețata. I-i s <hântări> Numai Nu mai dansul e de vină. De atâta adânc ia la <hântări> Ce spui? Ai stat tot timpul pe scaun neclintit? Ah, atunci se vede tocmai din pricină că n-am dansat destul la <laughs> Da, Poftim, dar furioarea mi-a scălit. N-am mai rămas și pentru mine o fără -mă. Acum s-a săvârșit fatalul pas. Nimic nu mai ajută și totul se dărâme. Vrei să plecăm acasă? Da, sigur. Să plecăm numai decât. Dar de ce ești astăzi așa posomorât? Nu ești să vede mulțumit de mine. Da, din potrivă, astăzi sunt mulțumit de tine. Da. Ajută-mă să mă desfac. Da. Sunteți cam palidă. Da. Nu mi-e bine. Mm. Poți să mă duc? Da, du-te. Evgeni, Vino lângă mine. Sunt cam bolnav. Simt ca o docoare în cap. Hai, de mână! Uite, mi -arte. Ce o are? Cred că înghețata nu mi-a făcut bine și am răcit. Ah, înghețata. Da. Iubitul meu, aș vrea să-ți spun ceva. Văd că de o vreme încoace te-ai schimbat. Nu mai mângui. Ochii tăi sunt reci. Ți-e glasul aspru, tipul unicat. Și asta din pricina acelui bal mascat. Nu mă mai duc la bal mascat în veci. Da cred, acum nimic nu te îndeamnă să te mai duci la bal mascat. Ce înseamnă să n-ai noroc? În viață doar o dată n-am folosit destulă chipzuială și, iată-mă acum, vinovată de o greșeală care. Care nu-i greșeală. N-ai chipzuit destul, fără îndoială. De aici mi s-a și tras nenorocirea. Dar trebuia această chipzuală să o fi avut cu mult mai înainte. Dacă-ți cunoșteam mic firea mai dinainte, desigur nu mi-ar fi trecut prin minte să-ți fiu soție. De un tim zadarnic, ai fi fost ferit. Iar eu acum n-aș fi suferit de falsa mea vinovăție. Ca să fim sinceri, faptul că mi-ești dragă te mulțumește? vreau un folos ți aduce? Nu. Nu de iubire e vorba. Viața întreagă pe care o duc. Mă întreb, tu mai pot duce? Da, ai dreptate. Viața. Ce viața? Nu pot spune decât Christiu. O deșertăciune. Atâta timp cât inima e crează, și sângele zvăcnește cu putere, și cât simțirea ei vie și vibrează, vedem în lume numai splendoare și plăcere. Oh, dar când trec ani și cu ei odată dorinți și patim care ne imbată, atunci s-a ispăvit cu nălucirea, și lumea în jurul nostru Și pierde strălucirea. Evgeni marde aici. Piept Îți trece, nu-i nimic Să pleci din lume Fără nici să-ți spese Cât n-a început trecutul să te apese Și te vreme lupta cu moartea Nu-i prea grea E un noroc pe care nu toți îl pot avea Dar eu vreau să trăiesc Nu vreau să mor La ce folos? Evgenie Mă roate îngrozitor oh, ce... Sunt chinuri care roade mai rău decât te roade acum chinul tău. Trimite după doctor. Dorirei tot mai vie. O clipă ține moartea, dar viața o vecină. Nu vreau să mor. Finis nu vreau. Aptă, gândește-te ce bucurie așteaptă acolo pe martiri. Ce chin cumplit. Trimite după doctor, mă iubește. O, fieți mil! mă roade în piept, mă doare O flacără mă arde, mă arde tot mai tare Mor o, Tu nu mă iubești De ce să te iubesc? Mm. Fiindcă în chipul cel mai mișelesc Un foc de iad în suflet mi a aprins Nu, când văd cât suferi sunt cuprins de o pomenită mulțumire. Tu, tocmai tu îndrăznește-mi în cer iubire. Nu te-am iubit eu până acum? Spune, dar arătat ai tu vreo prețuire față de-a tâncă mea iubire. Și mult am vrut eu are de la tine, un zâmbet, o privire, câteva vorbe bune. Și ce-am găsit în schimb, înșelăciune... Cum ai putut, cum, tocmai pe mine să mă înșeli și să mă înșeli cu cine, cu un rău, pe mine, care oricând, de dragul tău, îmi dau și sufletul, dacă ai fi vrut. Ce perfidie, cine ar fi crezut, dacă știi de ce sunt vinovată atunci, să taci, degeaba cer să minți. Să venea minciuni o scoap din minți Și chin cumplit Te-s-ar sfârși odată Să știi că nu-i minciună. E vorba adevărat Prințul a găsit din întâmplare brățara mea Iar tu, fără dovezi Te-ai și grăbit să crezi o clevetire oarecare te-ai înșelat. Taci! Nu mai vreau să ascult. M-am înșelat, desigur, dar nu acum. De mult. Jesus zusem plin de mine că pot fi fericit. Plângi, mă. Plângi și eu n-am plâns. Eu, om în toată firea, am plâns de ciudă și de gelozie, ducându-mă până la capăt umilirea. Știi tu ce înseamnă plânsul în bărbat? Urgie ce înveninează totul și gândul și simțirea. Când i se întâmplă asta, să stai de el departe, e foc de iad în pieptui și mâna lui e moarte. Acum sorocul Nina s-a plinit. E vremea, reculege-te și... Spune o rugăciune Mai ai câteva clipe de trăit Tu trebuie să mori Și moartea ta Va fi o taină pentru toți Să mor Nu Nu se poate Nu Nu e adevărat <laughs> Știam că Asta te va turbura Să mor deci Și totuși Totuși un foc Îngrositor mă în piept mă Da Ai dreptate Dar sunt greu bolnav Mă chinuiesc S-am dat la bal O travă O travă Mie Nu se poate, desigur de mine. De ce vrei să mă faci să cred că ești un monstru? Un pic de bunătate tot trebuie să ai? Cum? Ești în stare să mă ucis cu atâta nepăsare? Nu, nu-i adevărat, dar te cetaci. Evgeni, nu te întoarce cu spatele, mă sperii. De ce-mi urerea cu spaimele tăcerii? Vorbește și alungă nori răi Ai întoielii care-mi suflet mi se adună împrăștie ei cu o vorbă bună Privește-mă Doamne Văd moartea în ochii tăi da, Ai să mori Și după moartea ta Singurătatea Mă va încleșta Uf. Și totuși Mina Te iubesc în nebun În van Am încercat să mă răzbun Și astfel liniștea să-mi o recapăt Văd că și răzbunarea ar un capăt. blestemat Nu dar sunt de mult. Ființă slabă, pentru ea pedapsa a fost nepotrivit de grea. E palidă și, totuși, pe față nu mă apare nici urmă de părere de rău sau remușcare. Oare am greșit? Evgenii. Mai omorât, Sunt nevinovat. Lasă acest cuvânt! Nu-ți mai ajut acum tertipul și minciuna. Mai bine să vorbești adevărat. Mărturisește că m-ai înșelat. hai spune! Dar acum ați totuna. Nu spui nimic. Tăcerea ta mă înfruntă. Ah, înțeleg. Eu răzbunare când atâta știu că sunt ne vinvad <fie> Praznica moartea Ninei îl aruncă Pe Arbenin într-o singurătate și mai Chinuitoare ca cea de înainte Și pradă unor gânduri întunecate Luptând cu mine Însu-mi Am ostenit De spucium vâldoare. Nu s-a sfârșit Nimic ah, Mai este încă O suferință Poate mai adâncă ne nevoit ce voi fi ca să deșert până la fund Un nou pahar de fiere. Prostii, mă un gând de șerzi, Căci vremea o să îngroape în uitare Și în tăcere, orice amintire. Și atunci, furtuna, suflet, va pieri pe totdeauna. Mângel! Ce simt acum nu e o mintire. e chiar prezența ei. Să-și o văd și o aud cum prin de muhnire, mă roagă. U. Șarpe, treziți-vă morții. repasiți simt din nou în plajma mea. Ah, doctor, ce sparină. După o noapte de veghe și de chin nu vă ca să vă culcați și să dormiți. Voi încerca. Eu nu vă mai pot fi de vreun folos. Să vă îngrijiți de ce singur acum de sănătate. Să mă îngrijesc de ce sunt sănătos, deși o vigilie din mari dureri se spate în pieptul meu, stau încă în picioare. Mare fericire mi-am dorit Și cerul Mi-a trimis-o Avea un înfățișare De înger Însă eu am pângărit Cu pângărească Am răsuflare Tot ce era în ea Dumnezeire. Ființa minunată Îngerească fire. Priviți-o. cum acum aici, răpusă. bolnavi totuși. Mintea lui e Ciutate gânduri, grele suferinți la vrei să fie necunoscut. Nu v-am văzut pe aici Nicine căutați Vă rog, spuneți-mi Le putem vedea pe Arbenin N-aș putea să spun că da Soția lui s-a prăpădit Îmi pare foarte rău El e zdrobit Îmi pare rău de asemenea. Dar e casa. Da Mă duc să-i spun că e căutat Oh, în sfârșit țart grozav, gan friuri Ești totă retracunt sau stai la îndoială? Dar dumneata Poți oare, să mă asigur că tot ce-mi spui Nu-i numai o simplă bănuială? Ascultă Noi avem același cel, Și același sentiment față de el Un sentiment de ură Nutrit cu înverșunare Dar dumneata nu știi ce suflet are E un om a care o-i minte Înveșnică îi scoadă La el o bănuială, e o dovadă nu știi ce înseamnă, nici mire nici iertare, orice jignire, cât de mică talazuri de mânie în el ridică și data și poate să se răzbune. Și atunci, orice mijloace, sunt buni ca să-și ajungă scopul cumplit ce își propune. O să mă bateți sigur în el. Sper că va fi pe viață și pe moarte. Eu, dându-mă puțin mai la o parte, voi urmări cu inimă ușoară întreaga scenă cum se desfășoară. Să stai o clip deoparte parte. ceva va spus numai decât acestui tartor Ceva la care nu e nevoie să fii martor Am stat un ceas privindu-i trupul mut De vechi am stat în murmuri Sufletul. Mi l-au umplut voile măhnirii cu negra mare, unde? Pe fața ei văd doar seninătate și o suavă lipsă de griji copilărească. Un zâmbet a început să inflorească înflorească pe buze, în clipa în care intra în eternitate Și-a rămas acolo neclintit Când sufletul Destinul încer și l-a citit Să fi greșit eu, oare? Nu mm. N-am greșit Și cine să dovedească Poate că a fost nevinovat eu mm. Da, Dumnezeu, dar cine mă rog, ești Dumnezeu? Acum vreo șapte ani, mi-aduc aminte, știa întotdeauna cine sunt. Eram pe atunci tânăr, bogat și plin de vânt, dar încă nu destul de copt la minte. Când o odată mai momit și mai poftit să facem o partidă la tine acasă. Mintea mea candide n-a prevăzut capcana și am primit para aveam. Credeam că am noroc. Ne-am așezat la joc pierdeam într-una. Tarta era zgârcit și foarte sever, fără îndoială că m-ar fi ocărât. Și atunci, de frica lui, m-am hotărât să joc cu îndrăzneală mai departe, gândindu-mă că pot să mă refac. Tu însă, cu râvna unei fiare ce-și devorează prada, nu mai ai lăsat din gheare până am pierdut de data asta tot. Cuprins atunci de disperare, am început cu lacrimi. Poate ți-aduce aminte să te implor cerându-ți îndurare... N-ai vrut să știi de nicio rugăminte și ai râs bătându-ți jocul nepăsare. Mai bine ar fi fost de mii de ori să iei pumnalul și să mă omore. Pe vremea aceea însă nu căpătase și încă puterea de-a pătrunde cu o privire adâncă în viitor. Puterea pe care o ai acum, în clipa aceea, am uitat de toate femei amor, strălucitoare, vise, emoții dulci și bucuria vieții ce mi florise în pragul tinereții, mi-a părut deodată în față o lume care-i viață mi-o senzații noi, ciudate, cu oameni renegați de societate și ale căror inimi erau pline de o mare dragoste de sine, de o pasiune rece și totuși arzătoare de chinuri ademenitoare. Și-am înțeles atunci că banii sunt puterea suverană pe pământ. M-am închinat, deci, banilor! Dar anii trecură și cu ei s-au dus și banii și sănătatea a plecat și ea și poarta fericirii s-a închis în fața mea. Am încheiat cu soarta un ultim pact. Mi-am pus un cel, spre care mi-am croit un drum și-am devenit ce sunt acum mm. A, ah, tremuri, va să zic mm. că din ce-am spus Ai început să prins câte un cuvânt Ei, tot mai spui că nu știi cine sunt? Acum știu Dar pleacă Să plec? De ce să plec? Mm. Ai râs cândva de mine Am dreptul, mi se pare, la rândul meu să râd și să petrec Odată am auzit din întâmplare că te-ai căsătorit, ești fericit și ești bogat. La vest aceasta am simțit o mare amărăciune. ce întrebare mi s-a evit în minte, adânc delitoare, De ce să fie omul acesta fericit? Și din adâncuri din inimii un glas îmi tot șoptea, cu tremurând în firea. Nu zăbovi, alergă și strică-i fericirea. M-am hotărât atunci să nu te las. Mam am străcurat în preajma ta tiptil și, iscodind temenic și subtil, știri multe despre tine-am adunat, strângându-le cum strângea varul avuția. Și acum, Evgeni, iată că am aflat ceva. Știu tot, știu tot ce s-a întâmplat. Ascultă, tu ți-ai omorât soția. S-o mur Prințil. Sunteți cumva împreună? Eu ce-am avut să-ți spun, am spus Acum e rândul lui să spună <gri> Un întreg complot Și bine pus la punct Cu dibăcie ticluit ce? Ați crezut că în mormântul ei voi îngropa întreaga mea ființă? Că resemnat și plin de umilință nu voi putea plăti, ca de obicei cu plată grea, potrivnicilor mei? Și băițandul ăsta crede cu asemenea că mă doboare. L-am pălmuit odată, dar se vede că vrea să-l pălmuiesc și-a două oară. Și s-a urât cu viața, mi se pare. Noi de mirare, ai dus o viață fără niciun cel de muieratic, josnic și tembel. O să vedem noi dacă ce spui adevărat. Să mergem deocamdată. Dar ai uitat ce a fost mai însemnat. Atea, așteaptă. Află că grava învinuire pe care mi-ai adus-o o pură închipuire și cea pe care ai omorât o n-are nici cea mai mică vină. Tocmai când vreau să-ți spun, m-ai insultat, făcând cu neputință orice întâmpinare din partea mea. Adevărul acesta e Și acum să mergem cât mai repede uh, Dispuneți de o provizie bogată de glume Nu-mi e martor Dumnezeu că nu glumesc Brățara a găsit-o baroană și tot ea mi-a dăruit-o de minte, despre această întâmplare vorbește chiar barona într-o scrisoare Citește repede, nu vă risipă de timp, mi-e prețioasă orice clipă. Oh, cine și-ar fi închipuit-o vreodată că floarea asta dulce, minunată, va fi strivită de furtună. ne nici un niciun cuvânt nu spui! Hai, zmulgeți sperul, striga de durere! Regretele zadarnice acum! Pistoalele încărcate ne așteaptă! Dar ce-i cu el? Nu spunea vorba. Ochii privesc o fixitate ciudată. Nu fiind nebunit? Se poate. Vezi, asta-i din pricina dubitale, tale, că dacă mă lăsai să plec cu el... Noi amândoi aveam același țel, dar mergem fiecare pe altă cale. Acum eu m-am răzbunat. Dar pentru dumneata îmi crede că îi prea târziu, că și după cum se vede, spectacolul e ca și terminat. Sunt stoviți sunt învins atât de adânc fusese și eram convins credeam că am dreptate în ce în ce crânc, în ce în <laughs> Dar eu, de ce nu m-am înduplecat când ea s-a tânguit și m-a rugat să am de dânsa milă și îndurare? Când n-am iertat eu însumi, mai pot să fiu iertat în fața voastră? Iată, genunchii vin cu voi! Trezește, te și vino să fire Prince, ar fi bine să-l ducem undeva afară, la aer. Hai, Arbenin! Hai cu mine! Mai! Ce vasti de povară! Priviți! Priviți! Acolo! Nu am să mai văd de acum. niciodată! Pe aici, pe aici, să merge! Oprește-l! Nezadarnic! O cruntă răzbunare am vrut, înverșunat și iată, Crunt. acum m-am răzbunat. A nebunit. acum e fericit, nimic nu-l bucura, nimic nu-l doare. Dar eu pe totdeauna am să rămân lipsit de liniște și de onoare." Ați ascultat Mascarada, dramă în versuri de Mihail Lermontov, traducere de Alexandru Filipide, adaptare radiofonică de Lascăr Sebastian. Distribuția a fost următoarea. Arbenin Emil Bota, artist emerit. Nina Leopoldina Bălănuță. Baroana Gina Petrini, Prințul Zvezdici Victor Rebengiuc. Cazarin forii Eterle, artist emerit. Sprich Mircea Șeptilici. Necunoscutul Ludovic Antal, doctorul Nicu Dimitriu, artist emerit, crainicul Victor Dogaru, în alte roluri Anca Şahigian, Zoe Angel, Marcele Nescu, Costel Bărbulescu, Damian Crșmaru, Tudorel Popa, Janu Marinescu, Mircea Cojan, Nicolae Crișu, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică, inginer Tatiana Andreișic. Regia de studio Crânguța Manea Regia artistică Elena Negreanu